الرحمن الرحيم باب حق الجاري والوصيه به باب دې فرمایا د حق د گاوندکي او وصيت د غبرکي قال الله تعاله وعبد الله ه د والله ععبته بندديکي ولا تشریکوي ش عن مشر کووي وررسه س ش وواالدې احسان الن او سره خشلو کوي وَبِذِلْ قُرْبَىٰ وَدَخْبُلُ أُخْبُلُ وَانُسَرَ وَالْيَتَامَا يَتِمَانًا نُسَرَ وَالْمَسَاكِينَ وَمِسْكِنَا نُسَرَ وَالجَارِ دِلْ قُرْبَىٰ گاون بی خاون دَخْبُلْ وَلَيِّ وَالجَارِ الْجُنُوبِ او گاون بی ده عرق وَالصَّاحِبِ بِالجَمْبَ وَمَرْگِرِ دَ عرق و ابنس او مسافر وما ما ملکت ایمانوکم او حق چې مالک ان شې دی خلا سنستا شو دایو جامع آیات مبارکه ده اول کی دیو الله د عبادت او د بندگی ری او اسشیبه د الله سره نشري کوي د دویم وکمو درمو د مور پلارار سره به خصو کوي صورور لایاتو کې راغلی چې د الله ضا د پر پلار پرضا کې دا او د الله نارازږي د مور پر په نازګی کې نه او بیاور پسې و چې د خپلو خپل وانو سرهښې ګړو کوي او دمانانو سره او د مکناو سره او ګاون چې رشتهداررم دی والجار الجنوب گاونډي چې رشتہدار نه دی خپر دی د خاوندۍ دی اباذه مفسرین وای جار ذل قربان نزدې کوره ده در سره او جار الجنوب غیر وای چې کوره در نه لري دی یا یا و صاحب بلجم چاته وای چې په سبق کيثا سره خوا کې مرګره ناست د یا مرګره یا په سفر کې سوق مرګره وي یا په مسجد او جماعت کې ناسته یا ته مراد خپل دا و ابن السبيل وما ملكت ايمانكم من مراد وينجي الغلمان لي وان ابن عمر وعائشه رضي الله تعالى عنهما قالا ذاك فرمائي چه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي ما زال جبريل ومشهو جبريل عليه السلام يوصيني بالجار چه به بے کولو مالد گاونڈی بارکی حتی زنن تو تردی چه مادا خیالو کو انہو سیوریثو ہو چه دے بوارس جوڑ کی چه تدا حکم را نشی چه گاونڈی په میراس کې برخیدار دار دے دم را دا اللہ دا طرف نا جبریل علیہ السلام را او ګور گاوندیک کافیر وی کو مسلمان وی ک نیک وی ک فاسق وی او کو خپل کو دشمن دے دی ټول تجار وی وان ابي ذر رضي الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یا باذر اذا ط وبخت مرقه کل چي شروه پخه فاكثر ماها نو بي ډير کا وت عهد جيرانك اوز خپل گاوند دي خیال ساتا د خپل گاوند يا نو کا رواه مسلم وفي روايه الله ونبي زر رضي الله عنه قال ان خليل پوی بشک دوز جما صلی الله علیه و علی و, و سلم او وصیت کړي ادا تو بخت مرقن کله چې شروع وا په خې فاق فرمه معه به ډیر ک ثم زر بیاو قر اهل بیت نیو قر نه من جيران کد گاونډیا نوستانه فاشبهم منها بمعروف دیتم د شریعت مطابق او د اندازې مطابق ورکا یو ته دی گاونیان سلیگی اوی کېو سره غریب د سو ورکولې نشي د چې س پښې لګیبه په کې ډیرې کا ډیر خونده اوور او ټنګ تل کاري دی نووي اوورڅ چې د وس د نوګا ونډیا نو ک اوولګا دا د الله حکم پهدي پوره کې وانبي هوره تروي الله هوتحان عن لابو ریر رضی اللہ تعالی عنہو نو روایت تش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمائی ری واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو قسم پا اللہ مومن دے قسم پا اللہ دے قسم پا اللہ دے کی لو ویل شول منی یا رسول الله سو کی یاد الله رسول قال الذي حقس لا يمن جاره بواقه چي پامن ني غاوند ني دا د شرونو د دنا متفق عليه وفي روايه مسلم في روايه مسلم شريف کی لا قلت الجنه جنته بدن ني شمل لا يمن جاره بواقه اراغ سوق جيب امن نوي گاونديدا غد شرول ودنا البوايق ستوي ويدا دباقتن جمدا دا, دبا جمد دا مصيبتا وشر ثوي وشر الغوال والشرور دين هلاكتنا ګور گاونډی چې چا نه تنګ وي نوېدا مؤمن نه دي بازي ګور وي نوړي تنګي یا اسبې سه مور فلار تھا ولت کور کی شکایت کوي دادا سی کوي دادا سی کوي اته طور تور تنګ غاونډی به تنګ نه نا کتا سره سبق مرګره دې کمرګره نه دا بازي زناناو کور کی گاونډيان تنګ وي په تکلیف وي دا ټول دې احادیث د حکم نه لاندې راغلي او عنه ده ابو هرره رضی الله عنه نو روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي تهانې صالح مسلمانات اېد مسلمانانو زنان او لا تحقرن نجارهت سپوک دې نه غنی او گاوندې لجارته هادق له گاوندې نه پاره او شې ولو فير سنا اگر کد گڈ او د بیجی یو کا پی وی اے د شاهديه بس پکا نه غني کل گدا او خنديردا اگر دي کي خاص زنانو ته خطابو وي زنانو کي عموما د عادت زيادت دې داسې کوي اگر جپدی کې سړیم داخل خو زنانہ دا هد یسپک غنی نو زکه ذکر خاص تور سره کو و و ان هو دغه بوخره هو نور وادت چې رسول الله صلی الله علیه و سلم قال فرمایلی لا یمنع جار جاره ندی منی کای گاونډی خپل گاونډی ای یغریذ خشبتا فی جدارې دا چا غکیدی ورخخ کیو لړګې په دیوار دد کی د دد دیوار ده او پا په شاتیر کی دی لرګې کېدي سادې جوړه سفااجې دی اوس که دی نه پری هغه بې د پااره مستقل دیوار خژ ندی منی کوې ګاونډ ګاونډ لرا دا چې ورخښ کې او لرګې په دیوار د د کېه باز بعضې خلک دا سیجې په دیوار پریې نوڅه پس داوه کوي چې دا دیوار مې در سره شیک کې نو خیر دل لکلی کای ته جبای ګره دی وار زمانہ خو پدیمه تاریخ وی او د ډېر خلقو زړه غواړي او چسو کې شاطر تپريخ او لرګی ته پری خير او ستوغه دا وی کین ثم یقول ابو هريره رابع ابو هريره رضی الله نعما الیراکم ششوی مال رچوینم تاسو عنها معرضین دین مخ ګرځون کی واللهله ارم نه به بنااکاف کوم قسم پهله زبه دا ممسله کوم ستا سوپ منځ کې د غوروم به ستاسوودږو منځ کېې دا به اضافت سر راغل والجمع و جمع سر راغل خشبه و روی خشبتن بالتنوینن الافراد مفرد و قوله مالی راکم عنها موریلوینین عنها ده سننا سشوی چی تاسو ده سننا تو نمخلوی زبی در توام یو پوخ دیوار ده نږدې دا ويا وسوز نه لنهوي دیوار جوړه خپدې یو دی دواره شاته رو ناو لرګي کینی میخ پکې ټاکوي لرګې پکې ټاکوي نو من نه کې دي نا هو دې ابو هرره رضی الله تعالی عنه نو روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ني من کان یومن بالله رغش چیمان ساتي پاللا ول یوم الاخر پر رستا نه فلا یوز جاره گاوند دې تکلیف نہ رشیک خذا د کسړې وکلیف دا بیاځ خزو د جنگ نه گاوندیان کډی ک ما شومان ټکې سپ کس پوری وای او غی کا کوشک هر شی جارو کی ور و غیر خلک د دا س خصو د لاسطتیخته کوي ومنکانه یومنو باللهیر او سووک جی مع ساې پهله او پرز روست فا یکرم د فهو د مم زددی و کې ومنکانه یومنو بالله مل آخر او سووک مان سای پله او پرز روست فقل خیررا نو دیدي د خیر خبره و او لا شکو یاد خاموش و كدام را و و او چپشي باز روايات قدام راغ الى الله حبيب و ايشا چ گاونديل تكليف رسول ونذ مات هو رسول اوي خا خبر خاموشا یا سما خبر نش کول نو چپشا وان وی شور اهل خزائی رضی الله تعالی عنہ ان نبی صلی الله علیه و الیহি وسلم قال فرمایلی من کان یؤمن بالله سوء چیمان ساتی فاللا و یوم الاخرہ پرج رشتنی فلیحسن لجارہ نو د خوش سلوک کای د ومن کان يومر بالله والیوم الآخر سوکچی من ساتی پا اللہ پر از رستنی فلیکرم زویفہ هود من المیزت دیو کی فمن کان يومر بالله سوکچی من ساتی پا اللہ پر از رستنی فلیقل خیر انو لیسکت یاد دخیر خبرو کی یاد چپشی رواه مسلمن ورول بخاري و بعضه و غي بازي ذکر کړي وګور د گاوندانو حقوق داضي چې بیمار شې تپوشې کاوا مرشي جنازي ته که ک قرض در نو غواړي نو خرځور کاوا کده کا کپلو ضرورت د جامونو نو جامې ور کاوا خوشاله شنه مبارکيو مصیبت او آفت پراغ نو تشلی ورکاو وای مل ما یو رحمت دے و یوزل علی رضی اللہ نو جڑل چاور ته ولی نو هغه ورته وي چې ورځي شیوي شوق ملمن دی او وګوره به تر خبره کوا غني خاموش کینا خپل جبه قابو کا دیوجن دیو جنو لماو لیک دی او بازدا خبرام بیا او ته منشوب کړي وای خبره که د سپینو ضروری نچ په والې د سرو په منزل ذي وان عايشه طرف دی الله تعالی ان ها قالت بيبي فرمایې یا رسول الله ان لي جارين زما دو غاونیاں ني فهلا اييهما اودي كم يو تزهدي اور كم قال ال اقربهما من كبابن چه كم دروازه کې درته ني چا دروازه چې نيزيده داغه حق د ټولونو مخکینه رواه البخاری او گاونډیان د سيدي باجو لمالی کلی سلیخ کورونا دا گاونډه سلیخ کورونا په گاون کې رازي او چې چا دروازه ډیر نيزيده داغه حق داغه مخکینه لذي زیاد دې اګور هغه سره به جنت تنزی چې گاونډي تي پریشان وي ان عبد الله ابن الله ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير اصحاب عند الله غورمرغورو کله الله پنيز غور دي خيرهم لساحبي وردی د خپل مرغری نه پارا او خیر الجيران ورگا نيا نو کدا الله پنيس خیر اوم لجارہی وردی د خپل گا وندي د فارا رواح ترمزي يو وقال حديث حسن نګور وردا الله پنيس خو دي چې گا وندي د فارا بهترني اے الله او رسول و اجدا وردی دیو جن او خوش نصیبی دا د شری او شری کور کولاونه گاونډی گاونډیا نخنی لو خ نخ گاونډی اچ اگر ک کافر دی گاونډی خطور سره خوش لوک لو داد جنت د نکی دود اصحابون لی یو صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد عبیدی و اصحابه اولاد